بسم الله الرحمن الرحيم وأنه فيما <تصفيق> أعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نبخرة رضي الله ورواية في رحمن الفاضي في قال إن الله عز وجل يقيننا اللا رب العزة فيها باصولها في الأمم رب التقيب اللا رب العزة في الأمم ده هر یو صلو پالو فساروانه علاراس کل می اعتصانت من یجددد لها دین آر آغسو کو چراتاز پیوازی دی امت دین داغی یو مطلب داری چه امت اجابت چده من دائی کبا و مرور دو وقت سارا. په وخت یې رندو سره بيدای شي حالت له شومه ته بيدای شي او ویلو چې کوم دی شي کله د دین ورکیه او ځلې دین شله باور داینه لپړ شي د بيدار او اوداران کې چې کمندنو دا ولا څه دا غلط او رسومات او پردا دا دې د وژنبا چې ته د نبی رسول الله صلوات و سلام راوړو کوم شریعت الله ربونه تعالی کلو دا هغه چې همدانو د خلقونو پرچي الله رب عزت دا د قیامت پورې دې نه ن دې لپاره باندې الله پیدا یو عالی پېدا کی چې دا غي لंबा محتامي او د تربيته کمندونو مآرې ته الهي او شیخ ماته عملي او بارکې پېښ کمندونو قرباني دې د دې لپاره پروا باندې او د نبی رسول سلام ستېوار نو چھکنگ دین نبی علیہ السلام راوڑے ہو ام اقا دین بچھکم دنو وقت بیان کی وقت بیان کی آ غلط بدعات رسومات شرکیات داغینا وفاق دیدی کی خلق و طبخ کارا کی چھدا غلط تھی و دا تھی. اصلی دین بہت آغا کی یوجد دیدو لہا ہم را مراد چکم دنو امتی اجابت تے او یو پیدا کن دوئیم چکم دنو امت تا مراد امت دعوت تے ہم اطلب دارے چدا مسلمانان کی مسلمانان کے بدعا سے لیکن نو د دین را څون کې کافرانو او کافرانو هم د دعوت په دغه شارتي باندې او هغه توجه کومه شو د دین اسلام بیان نکي رب الندر په وقت او وخت خصوصا څل کا رہا څل کا دا سیا وآلن کو مسلمانانو کی پیدا کئی چه اغا وقتا شروطا دا اللہ دین سکئی پس پئی دا اغای حجت پچکمدن و قائن اغای تا والی اسلام بیان کئی متجدید بوعتا کئی بیان بوعتا کئی چه اگتم چاہتا بیان شوید اغای ختم شی دا ندگینی چه دا نور نیوی چې د اغای اولادونا پیدا شي اوریتو سوف بیان نه کیناکی لوم الله بیان سوفسٹی پیدا کی همت دعوت لوم بیان لپاره پیدا کی د حضرت مبارک نو خبره معلومه شو ابلیغ او تجدید تجدید لپاره چې توسل نو نوې ته حاجت نشته هم دا یو قانون دی دا یو قانون دی ها رمو کمل شوه دید ها رم احفوظ دید جهل سرا وقتی دو سرا سکمی راشی ما رو علماء برقوالشی امتی برقوالشی امتی برقوالشی من نبی ری صلاة و سلام بی اصد دام و یوم بی دار شاول اللہ رحمه اللہ و النبي عليه الصلاة والسلام بإعصاد متظامن ويوبر بإعصاد لراء نو كم لفظ شاء الله رب ورزت أنبياء الكرام له وإلده وآغا لفظه يومات له وإلده لفظ لبعث له لفظ, لفظ شاء الله رب ورزت أنبياء له وإلده لا تتبعن اكل قمه الرسوله وانما لا تفسر بل لا امت لوائل انما بعثتم ميسرين ولم ترعصوا مؤثرين ناخذ قوم اتبعنا الله بغذا قوم يchall على دلي النبيه عليه الصلاه تعاليم وتربيه أغازي كننو يو أمتك ياسم شارة أمتكاري نبواتكي ونبواتكو زي مداريوه يوزي مداريوه أخذ من الله او زي مواريوه تبلغ إلى الخلق يوزي الله رب لدتنا أغسطلو وقوم زي كننو مخلوق كرسولو دا اللہ رب و لحظتنا دا اغسطو زی مواری پورا شوان اوز اغسطل نور نکی گی دن کامل شو دن محفوظ شو البطاق تبلیغ دین تنفیظ دین تجدید دین دا امت کولشی دیو پانا نبی تا ضررت مشکلی خالیانی دا مجددیت دعوی کڑیوا او دعوی تزن نبیم زلی دا غازین د نبی رسول سلام راسو د پم دا چې کمندونو داو کوفر او زاغه غلطیو او ملت چې کمندونو الله ربو رضت انبیا د امت کې الله ربو رضت د خلک پیدا کوي چ هغه دې نبی رسول پر صلوات و سلام اپ قدیم بیان ده دې زاره پاراج کومنه نو بل نبی ته حاجت نشتا دې کومنه زاره دې ما دې رتما دې دا معلوم شوا دې دا معلوم شوا چې يو جدد لحاتينها چه دغل نبی علی صلاة و السلام کم دے تو تجدید با داغی کئی تجدید بچه کم دنو داغی کئی چه ده نبی علی صلاة و السلام کم دے داغی تجدید با کئی داغی تجدید با کئی اجد دلہا دینہا اکھا دین بہا تازہ کئی نزا آغا دین بیان بکی دانی دین سنتیس بکی وقتی ری دو سربا خلق و طاقا ناشنا خاری ان الاسلام بدا غریبا وسیعودو کما بدا ان الاسلام بدا غریبا اسلام چکم دنو ناشناو وسیعودو کما بدا ڈیاب حالت احالت راشیدی ناشنا ہوئی مطلب غلط رسومات قوانین کفریان رسومات کفریان دعوت گمدن و خلقوں کی خوارشی او اسلام بخلق ناشنا گرنی سندت بخلق ناشنا گرنی شرق قرآن رہی مولا و تعالی زیاد نور کو مقدمت کلی کلی دی شرزو کو دعسی چه سوارا المعروف منکران والمنکر ماعروفا واسوارا تشنطو بداتان والبداتو سنن ودا سی دور که معروف منکر کر دیدل لئے منکر ماعروف کر دیدل لئے آو سننت ویزد گرزیدلی دی آو بدت سننت گرزیدلی دی وارس رائی زکر کھڑی دی چه تچه کرننو این آمل تا دستن کتب تو بانی عملو کی dey wi be dat yu go dey wi be dat yu go aw ka ta shar ta ke ta ndono be dat preg de wa yan tarak tar be da ya quluna tarat as sunna ka ta ke ka او اقا نبی علیہ السلام طریقي و دارا طالب نبی علیہ السلام طریقي و دارا طالب دي دانا چندو دين و ته پیش کی او نو قانون و ته پیش کی او ذاهمنا چې اسلام تعمیلات کې قبولنو هغه د دور مناسبو کې او هغه غلطي کې یو قاضیانیت ته او یو چې قبولنو دویت جدت پهندی دهند ده د ادیت چېو دری اوولو یو چې کمدنو دا چې په خپل شخصیت او په دعوه دعوابان د زور رکول چې زما خبرې به منلی کي دری اوو د قاادیانیت یو چې کمدنو و خپل او او خپل داوونه چې کمنو زور ورته وایي دمو تحریفات قران تا تخقیقات او تجدیدات ته مارې تحریفات تو تا او تحریفات د اسلام تا نونکي خاول څخه کدنو د تخقیقات د تجدد او د ریسرچ او د maarif او د اسلام او د مسلمان دښمني کول او د انګريز او د یورپ سره دوستی کول د نړۍ سره ګمګنو دوستی کول د نړۍ سره دوستي کول اقبال چې ګمګنو راغه بار کی ویل سلطنت اغیار را رحمت شو مرد سلطنت اغیار را رحمت شو مرد اور رقص تحای گرد کلیسا کرد چیز اغیار و حکومت آغاز کمدنو غنیمتو گرنو اور رقص تحای گرد کلیسا کرد مرد در کلیسان چاپیر توافن اوکو لو او مردار شو آغاز کمدنو مردار شو آغا جه کمدنو مردار شو دا د قادیانیت چه کمدنو دری اصولو دری اصولو چه کمدنو دا قادیانیت یو چې کمدنو خپل شخصیت پخپل و خبر و مناغول واندزور واندزور واندزور اغنباری که پری قرآنی که اقبلو خبرو بان قادیانی زورو ارگاو بین جی کمنا نو ما احریفاتی و آنیو لا احریفاتو دے اسلام لا نم معارف کی قوضل کتاب دے معارفی لدیان روحانی خضائن سلویر تک پنزو جل لے روحانی خضائن بل بک معارف تی پسشی مآغای تحریفات و لحنم کی خوضل معارف او تحقیقات درین اسلام او مسلمان محکوم کول د انگریز او د انگریز سلطنت قائم اول دا اغیار و دا سلطانت کول دا دا دری اصولو دا دری اصولو دیل آبنم تجدیل جب دو مجددیم دو جی کندنو تجدید کم تحریف لئے نم تجدید ایخو دا جی کندنو درې حقیقی آدھیانیت ہو دارکوز جی کندنو مخفیق آدھیانیت چندنم دا آدھیانیت نشکا مسلمانانو چې جی کندنو اگ قدری وصول روان دی اگ قدری وصول روان دی انگريز څنګه ګمندنو هغه ډیر مکار کون دي مکار دی او زموند خال شيخ سے مودذله علي کلا کلا ذکر کوي وایي دشمن چې ګمندنو مکار دی او دې طرف ته چکم مقابل له نو هر ساده دي هغه په طریقه باندې کویږي نه چلو نو وانی نو پوئی گی آت با کسمتی کی دکر گئی وی دشمن ما کار دے و مقابل یا سادہ دے و یا جذباتی دے یا وی سادہ دے و یا جذباتی دے آغا نمک کرزائی نپی جنی یا دے جذباتو نکار اقلی آیا سادہ شکار شي آغا جا شکار شی نا دیت ناسک دور دے اغیر قادیانی پیدا انکو او پا قادیانی دو کفر پتو انکو لگاولا خبر کی گئی میں پس خبر آبان دی قادیانی دیاس انکو کافر انکو نو اغیر زاہیری قادیانیت اغیر خلق و دا برنام کو کرداری نظام ساتی و دا قادیانیت چکم پسول ان اغیر خلق پیدا کرو نو اگر خبری د قادیانیت چلی گی او نوم ده قادیانیتی سکو برنام کشا غیل په دخل اقوال ندی تو آگه نوزان بچ کی خود آبل خود قادیانی ندیکنا بس دیر سے کمدنو با افخہ کار با دیبل کئی دا ابل با دیگر کار کئی افخہ کار اغو اوسم کی گی اوسم د گی دا اکبری فتنہ چوا اکبری فتنہ با اغیقی دا چه کمدنو دا اکبری فتنی سلو رسولو بات یو چه اکبر بادشاہ چه کمدنو مجتحب دی آج د دیم کم تشریحو کی اب کم مرادی اکبر بادشاہ چه کم تشریحو کی آغا بادشاہ چه کمدنو سوی مرادی دیم مجتحب دی گوین چه کمدنو د اسلامي عقائدو تزلزل عقائد اسلام باندې خلق به اعتماد کاول درنه کمنو د حلال او د حرام تمیز ختمه وله د حرام او د حلال تمیز ختمه درین درنه علماء حق او تذلیل کاول علماء حق او تذلیل کاول د کسلور کا اصول نن د جمهوریت نه ممو جمہوری پہ اتنا کی دی چه پارلیمنٹ مشتہد دے آغا جے کمدنو اکثریت آغا کا والشی چنہ اسلام کا متشریح اکثریت تو او اور دیئے پیش انوات آغا بمانا لے کی دا اکبر باچہ پزا اکثریت او پارلیمنٹ را گئی آغا جے کمدنو را گئی د جے اسلامی اقدار اس احترام نشتا نل توحید نل رسالت نل اخرت نل قوت نل قران نل دا احکام دارید دا کنه څوقدر نشتا د اسلامي عقایدو دا دین چې کزو څزل زل او دین چې کم دنو دو خل د حرمت امتیاز فاطمه ولي حلال او حرام هړو څو کویدو سجدي او شنه بس قانونی او غیر قانوني چه اغیر فلک و موی نا قانونی چه داغینا خلافی غیر قانونی د اسلام چه کم نحل و حرمت و ایل ده داغیر دو دستره چه کم ننو سفقه ده با او چې کوم علماء حق قدی او اغیر دا اللہ ده دین صحیح بیان که داغی چه کم ننو تذلیل لے داغی تفسیق تے داغی چه کم ننو تأثیر دے داغی قتل لے آ اکبری فتنہ و جنبوری فتنہ وگر داوش ورطہ ترقیابتا لباس واشو ترقیابتا لباس وطوان شو نوے لباس شکمدن آگے ثوان شدو ناغار علم دک قادیانیت بری اصولو اوش شکمدنو شکم منکر حدیث کبقوا نیچریان سرسید غامد جیراج پوری تمرنا ایمانی میرزا در سلوح دی در طول چه گمدنو چسی دی, دی او د دا قادیانیت دادری حصول دیکن یو اتانیت فرق نیشتا یو فرق نیشتا یو پر تشریحات و تا حرف اخر ہوئی امام بوحنیفر تشریح غلط را دیمام احمد تشریح غلط را امام شاکی تشریح غلط را دیمام احمد د امام مالک دا شریع غلط آره دا بخاری تحقیق غلط تے دا بزاود تحقیق غلط تے ترمیزی نا قلط تے غلط تے دا ابن ماجانا قل غلط تے طول صلب خطاشی ویدی ننچ کندن و غامده چکتے پل منل و وانزور ورگئی پل تحقیقات و تار پیخیر ہوئی اگر چه کندن و معارف گنی حرس گنی معارف گنی دا پل شخصیات و مناول و وانزور اسلام له زور زور نور کوي نه اسلام چې کومو خيال تاتی پلو شخصيات او معاوول باندې زور کوي چې زماده عمر نشي او غو كله تحریفات او تا عزیز چې کومو شنوږی تحریفات او تا عارف نوم دي او او ویله چې کومو تحقیقات نوم دي بيلامګ نه وسوکو تحقیق وکړو او اړيله نوم تشدید دي سوال دي در تجلیظ بل تجدد ده تحریف چلا او د کولو تحریکات و خلاصه در کولو تحریکات و خلاصه در دا او دار کولو هغاز اسلام محکوم کول اسلام محکوم کول داس تشریر اسلام کول چې در ریاست по وقت محکوم چی او داس تشریر اسلام کول چه غاد بین الاقوام محکوم چی داز تسویر اسلام کول شبا ده عمل کې او دین نن بلا مخلوق متاثر ري او والناس نا والخواس نا والعلماء والشيخو عنه غافلون بلکې ډېر ډېر علما هغه جکندو د غاميري د فتني شکار دي دا دي جکندو شکار دي او هغه وې چې داخوي کار دا شاهد دې کمنو خو دا دې دا دې دې کوم رسني دوه وخت کمنو رسني دا تجديد ځان لشه دې تجدد او تحريز ځان لشه دې قادیانیوم ځان دې کمنو او ولوم دا یې ما زمي ما او دې ځان لغلوم محققين کې دي داکتران کې دي یو څو فلص ځان لscalarandوم کې دي ادا مذہبی سرے سکالر ہو دے اوغا سے کم دنوں اسلام تحریف تھی لینی اسلام تحریف تھی کم دنوں ان الله اِنَّ اللَّهَ عزَوَجَلْ يَبَصُ بیا مجددی مجدد دارے دن مکمل تجدیل ہو تھی فہر شعبہ کے تجدیل ہو تھی ہر شعبہ کجانب دا قائد ہو کجانب دا آماد ہو اکا جانب دنیستان و تصوف اگری اسی وی جانب دیں اعمال و جانب دیں در کفیات و جانب دیں در طول ہوگی در گمدن آغا تجرید ہوگی خلق و دا قائد و بجانب کی شرکیات پہلا کری اعمال و بجانب کے بیدات را د تصوف بجانب کے غلط رسومات در صوفیاء غلط یقیری را در نشوی در جانب کلابی صوفی در شریعت اگر اصلی شکل پر کسی کی پیش کی اچلی شکل سے کمدنو پیش کی دو ہندوستان کی مجدد الفیسانی راہ محلہ تعالیٰ اگر سے کمدنو اغدا سے حس کیوا اگر از آل اقب ورکڑشو مجدد الفیسانی چدوین دربون کے تجدید تر ہندوستان کے مجدد رحمه الله و طالعه کرده و ده دیوه جناس ده مجدد تاریخ اوز چه صوب چه کمدنو حوصلی دور که ده دو حدود مقرره دلو نرستو او ده اری و قوم نزان لحبال فوژ ده جوڑه دلو نرستو چه اوصالی چه کمدنو د دین خدمت کهول که راده که انخلابی طریقه سرا او اوی جماع سوپڑه اغلا د مجدد تاریخ قتل بکار دیم سہی طریقې سره چې برلیانو کوم لیکلې یا غنه چې دې وبنيانو او سہی خلق کوم لیکللې هغه برلیانو هوت شي خدای ثابت کړي چې سہی طریقې سره چالي کلکړي داګه ابو الحسن ندوی رحم الله تعالی علیه کړي چې کم دې کوم نوسته کارنامه کړه پس طریقه باندې کار کړو وسه طریقه باندې کار کړو نو mehnat par musmir دا فائدہ به کومرو ممکن او که یا بالکل کینه ساده شي او یا ډیر جذبات کی نو اس قومونه کی د پشاندی وناست بیا نو دا پر ستاره جنډنو پر ستونو کې عالمن د شاول الله رحمه الله تعالی هغه جنډنو مجددو په هر طریق طرف کې رجیستره دغه تاریخ او دغه تحریق نه زان خبر اول ضروری دی وچی تشریر سندی رحمه اللہ تعالی وی نو نیرہ خبرونی دکار یوسوکی آلین تا پیو نظر گوری سوپ دا ببل نظر گوری چې تا رف را رستی وی چایبل تا رف را رستی وی چو موانا سندی رحمه اللہ تعالی شاولی اللہ ترسنگ پیشکڑ دے و کارشان تیوب پتلشی نو نیرہ خبرونی دارنگی موانا تانوی رحمه تعالی تا مجدد و در حکیم الامت لقب تا کچي عامه هر جانب کي خدمت کړې هر جانب کي خدمت کړې دی مولانا حسين علي نو ور الله مرقده اوجه کمندنو دا قائدو mehnat دارنګي د اعمال mehnat د تصوف mehnat زمونږ پر علاقه کې چې قرآن نه وو الله تعالی نو مجدد حیثیت دارو عقائد خرابو اعمال خرابو અતસાવક કે કેમનો હાલક તબાવ નાવતર શિવાવરી દાદરેવા માવડ તપક્યુ ગોરી આ કાયદ બહુ ગોરી આમાલ બહુ ગોરી આતસાવક જાનિબ બે ગોરી મીર સબરાહમલ્લાહ તઆલા વા ફરમાયલ વિધી ક્ષફિયત તસાહરાન હોમા છ દસ રકમ પ્રોગ્રામનો નો વિહર જાનિબ કે અસર પ્રોગ્રામો આ હર તરફ ઇશ કમદરોશીળો આન તરફ ઇશિળો پروپیس کرنم جت شاکر اغفت شیر قرآن احمد اللہ تعالی بارکی نکلی دی شیر ما درز با درز کے حرس ہوگی دن درز درز چور رو هر جانب با درز کې چکندر موجود ہو وی تک تا کې کے وی زور پزیو خبر انی ورکو هغه وقت مقام خبرو چکا بی ضرورت ان اغیل وی زور ورکو فلکا درز یو ایر جانیا ہو پا درز کی وی حرس ہوو د دې وجوه نه چې قرآن کریم او الله تعالی درس او ریزل نو شران دا درسونه ډېر مفيد دي قرآن مجيد درسونه ټل سي علاوه او ریزل کابل ګرام شيخ عبد شاپور شيخ سي د نهایت مفيد درسونه ابن الله بسو عز وجل یا بسو یا ذل علما الله وعلىږي د امت لپاره سرداريو سلوکاروانی اور سو چراتا دتی بديل لر دیند رہی د دې تجديد او تجدد دې جنلا تجديد جوړ تازه کول او تویره کیږي او تجدد پر جوړ تحریف کول او بنوي انداز پر شتول چې د امریکي غلامتي کې څنګه اور دې وجه کمندنو د ریاست غلامتي کې څنګه دا تجديد نه دا او تحریف دې او دا تجدد به نوې شی پېښول دي یو جوړ تازه کوللی یو جوړ تحریف کوللی ما مجددو له دين وانا ابراهيم ابن عبد الرحمن الوزري قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كالعلماء ومدارا ذکر گئی يحمل هذا للماء من كل خلف عدول عدوله و شطيب ذيلم لرا راس لذيلم لرا دهار و استنوا مطلب حامل لے علم آغا سوکتے چاہت علم زدکیو دے علم اپ آدھا کی علم زدکیو بے حق والآدھا کی اوچی صرف داوی چی حمل و طورات صلما لم يحملوها اشراف امتی حملت القرآن العالمون والعاملون عالیها اشراف امتی حملت القرآن قرطبی تذکرہ کے معنی کہی حملت القرآن سوکتی العالمون والعاملون علیہ کی پوئی گی تھی وہ عمل پہ عمل بیانوں نے کنا بیان رسیہ حاکم کہیے طول احکامات اللہ نے عمل کئی ویح ملو مانا چه ده علم حف ادا دی سوک ویدا که عدود ہو شاید کمدن و اعتباریان خلق دی اعتمادی خلق دی هستا آبتو کلهم عدود کذالک جعلناکم امتا وسطا ای خیارا عدلا ای خیارا عدلا ندا عدود اعتمادی شاید د خلاف نظام بچخی عادلان وی انصابدار وی انصابدار وی خلف شاید کمدر احل وی اغیت خلف وی آئیت خلف وی لکی او چه نا آلو نا خلطی اعتمادی خلق عادلان دا آغا عادلانو کارسرے یا انفانانو تحریف الغالی وانتحال المبتلی وطاویر جاہلی دا دین شکل چه بدلی گی نفدریو تای خوبانی بدلی یو دو غلو دواجن د غلو مطلب داره چې او څارې دې کمندو بن با عمل کول کی انتهایی غلو کی انتهایی غلو کی و چې دین با عمل کوما او زه الله تعالى دې کوما نو آغا پا دین کی داتی سیزون را دن نکلی او دین اسلام داتی دا تشریف چه آغا نا اللہ نو پیغمبر وای لیوی نا جا کمدن و صحابه وای لیوی نا صادیین وای لیوی اسلام کی داتی سوردن نکلی نا دا, دا ولودا. پا نیت دین باندن نیت دین باندن دین باندن او پا دین تشریف کی آغا جا کمدن غلط شید او او غلوکی یادت کم کی او یا به کې زیاض کی یادت کم کی یا زیاض کی ذین د دشمنان مقتلین دی باطل فرض باطل فرض مهنت سی بارای خلک بارای خلک چې باطل فرض سی شغیدو مسلمانانو د دین صحیح شیکل خراب دي نو هغه با رئیس زونه خیر سي زونه هغه په دین اسلام کې راځن نه دي اوه اړیکه اسلام ته اوکي نسبته اسلام ته درنجه ګملانو خواہشات خواهشات استباع الهواء ده جو حالو نا کوئی طلقی جاہلانی دو پاگئی کی استباع الهواء غالبوی دو دا آیاتونو دا مطلب کو پلوی میل که لز دنیاوی دنیا تا میلانوی دو دنیا د میلان دواجینا او دا خواهشات دا میلان دواجینا دا دین اسلام چې کم او د قران او د حديث غلطي باندې کوي دا درې غلط هغه څه دشمنانو یو غالين بل مفتلين بل جاهيدي تحریف کوي تحریف کوي هغه څه کوملو د قران کریم او د حديثو الفاظو کئ تاریخ کې مانو کئ تاریخ کې او خپل غلط سيزونا باغې راکې اونیت زلي نه لګادا نه لګا چې ګيلي د دښمنانې نیت خصمي د دې ځان د وجه دی بارو او باسل برد انتحال کې غلط سيز باندې د اسلام نوم واچي په غلط سيز د اسلام نوم واچي ونید اسلام پا لے ملے کی دا انتحال دا انتحال لے اور جا اعلان جے گمدنو آغیر علیت مانے کے اتباق هوا پا لیا دا علماء وزی موارد آلا چی دا دری والا سی جو نا ختم تی تا حریف دا غیر بزای سنت فایی مانا ہو انتحال دا جزا کی جزا غیر جن کو دین کی رازن نا دا دې ځکه اړې ته سبب هوا دا غېږ کمند نو فکر وکړو چې تاویلات څخه کمندو ختم دي صدام علماء دې مداري وي ين فوران طاريف الغالي و ادهال المفتلي و تاويل الجاهلين ايل حسن مصلي تاسره رسید مولانا ننقل برسل حسانِ برسل رحمه اللہ فا و طابعی نو کی رئی مشران و طابعی نو کی رئی نو زدم و رسلات بلاغات کی زدم و رسلات حکم د بلاغات کی دی یعنی زدم روایت قبول لی اگر و حکم د بلاغ، بلاغات کی دی نو رسید لی دی دس صحابی ذکر کر نده صحابی ذکر کر نده ندهره کنبی السلام و ولکه د ددا ان لک بنی دا یتما دي وي قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما جاء الموتو شمار درا له و اوصو ما او دین طلب کو طلب دین له کو خنیت دسو الهل دذکولو ل یحیی به الاسلام دز زبارہ ژوند کی او تازه کی بوی سر اسلام دار ل یحیی به الاسلام دایما قصادو یعنی زه حب جا حب مال غلطیتونه مختهیر شو ار نو له دغه علم طلب کو د دې لپاره چې لوحي به الاسلام چې جوان دې کې به اسلام نارم نو فبینه هو بین النبیین درجه تن واحد در فل جننه دغه د پیرانبرانو په کې یو درجه زادا بجارات کې ان بیابات دی او د یو درجه کوي دکه د کار نبوت بوځ کړه دی او نو ویناو هم بیا او کار نه بوځ کړه او هم بیا او دا وی یو د درجه ته چا زیات شوه ان بوځ شوه او د جګمنو کار نه بوځ تیار ادا کړه و چې به طالب وي کواړه مرګ راځي قدام چې کمندنو د ساده خبره ده دغه دا نیت صحیح و یو یت لووله لبا دوران طلب ولا شرای مرحرا به نن صباح علما و طلاب خپل مسقب خوشاله دي او پر خپل کار به اعتماد دي پاک خبر دا وی چې لګمون ولی یو وجدار چې د علم ذمہاري او تمالو منا له نه کوي نه نوې موږ مو څو چې کومه ذماري زما کار کا کار اګار چې ګمندرو کا وا پر خپل کار باندې به اعتماد دي هو یتو بولن اوبه طلب کو اله <متحدة> مرہ الاسلام کله ج کمز سیاست تماندی ونی او مغورن سیاست کوا منڈی شروع کی کله ما تبلیغ سلاش نو منڈی وځه کمز شروع کی کله ما ج کمز نو وځه یاد لزمہ فلسطین د زمہ یودہ د زمہ بلاد د زمہ مبا ساده کار دی به اعتماد خپل کار اعتماد نشته مانجا ال موت هو یتو بولن لیوحی عبی الاسلام نا احیار اسلامو کا کنا لیوحی عبی الاسلام افینه و افین النبینا في الجنن وانو مرسلن نابل روایت تیم دامتو ارسل لیدنا خالصو الى رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تاپوس اکڑے شد نبی صلی اللہ صلی اللہ اندرہ جو لینجی جو کسان ببارکی جب بنی اسرائیل کیو آت کا کانا فی بنی اظمکان عالم صلی المکتوبه یو چې کمدنو عالمو فرض مطلق دی گو فرض موږ دی گو بیا به چې کنده نو کې مطلب فرائض به دا کول بیا ور کې ناش فوال لمناخ الخير خود به خلق او تا خیر خير به خلق او تا خودو دین تا ورا به ل العقائد به ولا سماول اعمال به ولا سماول دارنگی در دا کفیات و تعلیم بے و تقاو الخیر اسم جامعون نا جه کمدنو یو جامعون ان بے یدعون الى الخیر ماذا انزل ربکم قالو خیرا قالو خیرا ایونزل علیکم من خیر اند ربکم فران کریم کے دارتون لی دارتون چه کمدنو در و دیکھو یعنیمانو تدریس تعلیف دا بک داخل دعوت قرب کے داخل دیو تدریس قول لقرآن دا حدیث طلبات این راول ورطر جا کمدنو تعلیف کول لکل قول چراگی دا پار لکلو کی و دفاع اسلام کې لکلو کی راشنور لکلو کی لکلو کی دعوت چلوال فضائل اعمال کی شیخ الادیس سے برحمه اللہ تعالیٰ دا چول دی کلی تعلیف ام دعوت او تبلیغ دے تدریس ام دعوت او تبلیغ دے جمعی بیان ام دعوت او تبلیغ دے غدایہ و طریقہ منحصرانا دا صرف دا تبلیغ دے دانو تبلیغ نرے دا فضائل اعمال کی دی مونال النَّاسَ خلکو تهې کمو خیرښي افرو بولو یا سووممون نهار چاغمه د رې رو د شپي به ولاړو هم افل نوبی اسلام نه داته پوس شوو چې پهې دو کزل کمی دی نو السلام و فرمیل فضلو حل علی الذي اوصلیل مکته د عالمفضلت اغالم سنبا اجلس بیاکینی فیو علمون نا صال خیر خلقو تا خیر خیر فیو علمون نا صال خیر علالعاب دللذی یسوم النهار و یفکوم اللیل کفضلی علی عدناکم داج کمنو کفضلی علی عدناکم فشاند فضیلت زمانه تاسو کفکشم صحابی باننی حدیو اضاعت مخشه او ندا دم رئی تک نمدن اخو فیران لیمون ناسا الخیر چه خلکت اخو خیر و خیر وانا لین رضی اللہ وطرانه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے لدی نیمار رجل الفقیف صبح طور دے آغا فقیف طرح فید فی بین شاگر بروخ کو اشعر دے آل فقیف فید بین این احتوج الیه نفعا دته اړتیا څرګندې شي یعنی څوک تاسوږي یا علاج شي او دته په تلب باندې کیلي انې چې د ایلهي قدرت کې کارونو زرو راست پیرشي او نفع له فائدور کې فائدور کې یعنی بخل نه کوي په لمزي چې دته ضرورت شي پیرشي د دې کارونو فائدور کې وایي نو سغنیانو او نفسو او کردنه ځان خلق موري ساتي د ځان د غینه ویختیا دي سوي یعې مخلوق ته ځان او د ځزه ذلي لگي اغای ته ته کندو ځان نظرې لګي وانه سغنیان هو او کردنه سترنا خار کړی شي او انا نسو د مستغلی ځان خپلا غینا اوی باندې ځګندنو ځان نه ووجی کی وانه کرا ان ابن عباس رضی الله تعالی قال حادث الناس كل جمعه مرتان بيان دوخل کو توا دوخل کو دو جمعه کی اوزل با ان افتا فرتین او کہ انکار کینو دوځ لیکا و پاین په سلاو سمرات کثر تتر دی رکول وړه ذکرې зали تاو جمعه کذری یعنی هفته کذری زلي بیان تاو ولا ثم للناس هذا القران مستدي کخلل یعنی قران نخلس کړي دی پروس zdjęه کرج دا دیگاروما، مکمویین گی رو تاعلیم نه Labor אח il سطح و ان داده اليوم داده اليوم کتا داده اليوم و ان اجلا عربت اومدات را ذرا پروسی دا داده moeten تا قالی وداره او شطح espe majd فروسی دادهند، Planning which are the place and to give what? بها فروسی داده اليوم اطرح لاسته افتی حصیل و باپکی باپکی ولا الفيانكاتعلق او اودي دمم طالره چې تراشه او همدا او وی په له دنیوي خبرو کې وي په اونتي حديثه ملي حديثه په خوشاله اټوال شروع کیدای تا پټه علم حديثه او پټه cardíنا خبره را ده پټه سٹڈی کیدلی را نه خلقته قبل جړګی سره شور او تراشه پټه اوري کې یو لګه خبره اوري ابو در الدين داवत څخه توای خون تی موندې نی هغه دی. ته شوره ووکه راغیله خبره راغیوه یرمره پر ساجی ضیاو کړه ساجی ضیاو کړه او ددا څو وازونه ورغی یغه مجروکی کله کله ځنی عالم د خلک خو یوه خبره اوساجیو کا هغه مجری ته یوه راځي خلک لک ساتله لسته منډوله سکی راځي او دین چرایشی نو اکسرای او پر دې خبره کوم وبګای څنګه الله دې وګړي راځي کنه خبره ورته لا کیږي تر تلګا یا یو ولریرو خپل د دلیل د عمره کې خبرې مبرې کایې دپخه لګا او ځنی مولای نو ووتري کی نو ووتري کی نو بشو ووتري کی بیا ولګانسته چالو نو ورځي نو خلک په आवाज ورکی استاد د جوابو کا چې بل راځه او دې تر اجازه کې یو جواب کوي بلې جواب کوي بلې جواب کوي چې سرزوی کده شو ورسخه واستک ختم نه کیږي بیا وانهسته نو داسې دغه نه دزې ته یې کوي مې بیا راغله چې دا یو ډېر ډېر ښه خله ستې کوو ما شوق خلق پیدا چې شوق سره وره چې شوق مطلب ته دیواله وي په دې باندې وڅوږي اصل وږي او چې دا سیند څه फायदा ووشه ولیکن ان خلق کینه فاذا امرو کا چې کله تا قوي چې رج چې تاسو لږ خبره کوي نو خلق جناري نه خبره سکے اوکي چې دې ته وویل په هغ دې شم effective Bayaba nauka wa